richt richtig junge Bon vespre! Acaba de començar Sintonies Fora Corda. Avui, eh, seguint la nostra línia habitual, vos tenim preparat un menú musical variat, intens i a ballar de renouer. També, eh, com sols habitual, eh, comentarem diversos aspectes sobre la actualitat social i política. Bon vespre, aquí com cada dijous et trobes a sintonies fora corda, un programa que fem de 9 a 10 del vespre i que s'enregistra des d'aquí al casal Pere Capellà del Gaida on, on s'enregistren la majoria de programes de titullet a ràdio. Uh, com bé sabeu uh, sintonitzat des de la freqüència modulada al 108 també podeu escoltar des, ho podeu escoltar des de la xarxa uh, a on teniu tots els podcasts i tots els, els programes enregistrats de la parrilla actual de Titolleta Ràdio Bé, avui com en Braulio us deia us hem preparat <sínticada> també una bona selecció de, de bandes i intentarem deixar un petit espai per... per... Per deixar anar un poc la nostra ràbia, la nostra sí. indignació, no? La nostra ràbia interior. Sí, en, en, aquest, en aquest món que ens ha tocat viure i en aquesta actualitat que, que tots patim i, i, bueno, i, i, i aquí estem aguantant el tipus. Bé, començarem com no amb una banda mallorquina, una banda mallorquina que nosaltres que estem tan a passats de posar sí. tant's guiris i tant's guiris. Avui començarem amb una banda genuïna d'aquí de la Mallorca. A veure si sabeu qui és. finals de la primera edat del de segle XXI ja eh, se va formar aquesta formació eh, de zanata en, eh, des, en esport d'endrats. Eh, aquesta cançó que heu sentit eh, donava, titulava el seu unit disco ja eh, van treure, ja se nomenava, que se nomenava, a la bonzo. Igual que aquesta cançó que heu sentit. Eh, aquest disco ja van treure eh, l'any 2012 i que mateix mateixos van autoditar. Aquest grup, el Dezanata, eh, d'Esports d'Andrats, eh, hem de dir, però, que varen formar dos músics procedents de l'escena punk i rígid d'Argentina i, i el bateria, que havia tocat amb un grup de hardcore eh, allà a Alemanya. I eh, bueno, ja hem, ja hem de dir, eh, eh, hem fet com quasi sempre intentem <ríe> agafem un dels millors temes que això a vegades eh, sempre amb, amb en Braulio o xerrem i a vegades pot semblar molt representat... algun tema pot semblar molt representatiu d'una banda no? sí. però en aquest cas hem de dir que és un dels temes així més canyerillos que no ens enganyem perquè són una banda eh, sí. que, que toquen un poc eh, tots els estils no? fan una sí. mica de rigui entre Ska... Sí, Moltes ros uh, latino, sí, també, sí, Dap, una sí, sí, sí, banda molt original, sí, i el disco sona molt bé. Sí, no, ara no, ara, no, ara no, també nosaltres hem triat la llençó que m'agrada més. Clar, està No, però és això, que fan un poc de tot, que no és, no és una banda gens avorrida, no? Que, no, que, no, no, no. Que no, no, no la, la monotonia, com ens pot passar amb algunes no, bandes no, no, quan no, no, vas de concert... Molt que tot... recomanable el disco, sí, i, no, i, sí. i amb molt de nivell, amb un bon so i ja tenen gens molt malvriades, gens són en anglès, gens són en casteller, gens mm. en idiomes raros, sí. raros. <ríe> <ríe> sí, bé, El 2013 el bateria els va abandonar, no? Sí. I Bueno, okay. els va abandonar, exactament, sí. eh, aquesta paraula podria ser una mica lletxa quan no podem <ríe> fer gala de, de la rigorositat, no? perquè no, de, va, abandonar, va abandonar la banda i va començar a tocar el bateria dels visti brutals, Vist sí. Brutal, sí. sí. Que, però, per lo que sabem, ara mateix ja fa una bona temporada que no, no toquen, no fan cap concert i no sabem... A veure quines intencions tenen, sí, no? Sí, noticies si noves i bueno, la veritat que seria una llàstima que hi ha desaparegut aquesta gran banda perquè, a més, és bona gent no trobem l'oportunitat de comptar un concertet sí. i vam venir ells i molt bé, molt bé Home, ja en... ja. Uh, uh, hem, de dir, hem de dir que esperem esperem que sigui un impàs aquests que tenen les bandes Man. sempre de, de, de, de, de descans o de, o de reposició no? d'idees i de forces no? sí, sí. Bé, ara canviant amb canvian una altra banda una banda catalana també no ens en anem molt lluny com, com podeu veure estem intentant no anar-nos a l'altra punta de, de sa terra per, per sentir bones bandes Bé ara sentireu a Godfars, una banda de Catalunya. Tune on your TV and see all the sorrow. Shit, you talk too much, will people for day tell me Heu sentit el, el, la banda Godfars, ara es diuen Blowfuss, eh, llavors es deien Godfars, eh, quan van enregistrar eh, aquest disc, aquest Messed Up Minds, heu sentit la cançó Laws and Lies, eh, eh, enregistrat el 2010, una banda que es va formar al 2007 a Barcelona, Godfarts ja heu sentit amb aquest so, la veritat és que mm, sí, molt son... ben editat, amb un molt bon so. Son molt sí, sí, Hardcore d'aquest... Sí, hardcore d'esquater. Eh? No sé. Sí, bueno, banda, sí, influenciada pel rotllo aquest skate, el rollet aquest hardcore així, melòdic, sí. <laughs> californiano... Sí, ja, ja heu sentit que... que... Com, com, com sonaven, no? Ja aquests sons així tan jarkorianos a més a més amb aquest anglès tan impoluto, sí, <laughs> com en Braulio un anglès, com el sí, d'en no, i el si meu. No si no m'hagués si no dit que són de Barcelona, ja sí. he dit que eren d'allà, de, de, de Santa Fe sí, sí, sí, sí, de Santa Fe, d'això potser d'això, de Los Ángeles de Los Ángeles, sí, sí, però bé eh, eh, bueno un tema que sempre tenim aquí bastant candent, no? el tema de, de, de les bandes d'aquí eh, que s'obren entre cometes pas a eh, cantant directament en anglès, sí. quan, quan, quan siguem, siguem, siguem realistes i el 70% de naltros som uns autèntics catetos, almenys si xerren amb un anglès tan fluid com el, com el que acabo de sentir. Va. Bé, la veritat és que tenen molt bon so sí, i sorprèn però... que, siguin de, que siguin de Barcelona. Bé, una banda amb, amb un nivell de so, com a un nivell de les gires i els concerts que han fet Poray, que han compartit, eh, han compartit escenari amb bandes sí, d'aquest tall, sí, d'aquesta no, no, no, escena que, no, que no, duen no, ells. Amb no? el Seven Seconds, la seva primera gira a Europa. No? Sí. Ja va ser amb el Seven Seconds, però han, no, no, no. han compartit escenari amb els adolescents, amb els Pennywise, els Youth Brigade, els Casualtis, que els hem posat aquí sí. al programa també, d'un scene, eh, Static Thrus i altres bandes que, que no, no són tan conegudes, no? Sí, sí. I bé, dir que el 2011 van gravar un videoclip totalment autoeditat amb el tema Downhill to Hell in a Row, per si voleu cercar i voleu sebre alguna més d'aquesta banda. I bé, seguint amb la següent proposta, a un dels jefes, més jefes de l'escena punk sí. d'ayer i avui, eh, hem rescatat del baú de los recuerdos eh, un tema com aquest. Temazo, temazo, sí, eh? No, no, mira que ja hem posat temes i gruts i encara ja no havíem posat el discharge. El discharge. El, el discharge. D discharge, com diem els sí. catetoides, no? <laughs> en parla anglesa. Sí, sí. aquesta imprescindible formació... Uh, que se va fundar a Inglaterra l'any 1977 la mm -hmm. uh, cançó que heu sentit Ei, ei, del 77 eh, eh? eh. té l'elita, té l'elita l'any eh? que vaig néixer jo eh, l'orita ja l'any <laughs> que vaig néixer jo i aquesta gent bueno, va, començaven amb energia perquè l'any 1981 van editar aquest grandiós disco anomenat Guai, perquè llavors incluïen aquest tema tan impressionant que heu sentit uh, a, look, a Look At Tomorrow uh, aquest Discord guai el van editar llavors la 1981 a través del segell Clive Records i llavors posteriorment, per exemple si tens jo, uh, Cap Tanoi el va reeditar el 2007 Cap Tanoi en aquest segell sí. especialitzat en recuperar belles ve glòries, no? Sí, I sí, sí, vells sí, sí. discos d'aquests que en el seu moment van triomfar i, i, i... I sempre rescaten, no? Sí, de, de... i de això, Dixarge, bueno, una banda que ha influenciat per a Mou perquè en el seu temps eren els que fotien més genya, però en diferència. Eh? Perquè... Bé, que han influenciat... No in, in, sí, no, no, ja, ja, tenen, ja tenen, tenen, solera, tenen solera, han influenciat a bandes, eh, deia ara, Ara que ho comentaves, eh, que han agafat línies tan comercials com inclús els Metàl·lic. Sí, però la mateixa ballada, gruts, crust, càmeres, sí, sí. i gent. Tota l'escena d'úm, um, sobretot. Sí, sobretot, sobretot sí. crust. Està molt sí. influenciada per això de Dixarge. E Banda que, que, que Dixarge... Ah, per cert, no, no és Màximum clatallot que la seva sintonia... Sí. És sí. un tema sí. de Dixarge, una salutació des d'aquí als sí, inconscients sí, sí. de, de Màximum Clatellot, sí. uh, un programa que em sembla que emeten des de Ràdio Cardedeu i Ràdio Bronca i un parell de ràdios més, eh? no sí. sé si és Radio Pica també i eh? un parell de ràdios sí, més sí, de sí, per sí, a la sí, zona sí, del Vallès. Sí, sí. Sí. Bé, eh, si sí, no hem de dir res més d'aquest tros de banda, que podríem, la, la, realment no sé. podríem estar xerrant podríem fer mo un molta estona, sí, podríem fer un monogràfic i tot. Canviarem, canviarem de, de sons i, i d'emplaçament. Eh, ens en anem nada más y nada menos que a Galícia, <ríe> una banda gallega. A veure si qualcun d'altres la coneix. Los Chochos voladores. <laughs> Peazo de tema de siniestro total amb aquest en clau d'humor que sempre ens tenen, sí. tenen a costt humats, no? sobretot en els seus inicis. Una banda eh, en la que la gent igual més jove i té la referència de les, de les últimes èpoques. I aquest tema que heu sentit eh, d'aquesta banda de Vigo, d'aquest país galego, de formada l'any 1981, aquesta cançó, cançó de Xochos voladores, el tall 11 del, del grandíssim disc, Cuando se come aquí. I, eh, un disc enregistrat han en registrat en el 82 i bé, amb aquesta podríem comentar podríem estar molt, molta estona xerrant sobre aquesta banda tan polifacètica tan amb sons sí. com, com en temàtiques no? I, i també d'aquest disco que és, és molt divertit aquest disc, és, és el primer que van entreure aquest de aquest, se come aquí. Se come aquí, que, que hi han temes tan, tan bons com eh uh, los chochos voladores como el que acabao de santí, como los uh, los aurcados, no, todos los ahorcados mueren en palmados. no me toques la pirola, uh, bueno, en fi, sí, eh, en fin, la también mata jipis en las sierras, eh? jipis en las sierras sí. que también va crear bastante polémica en aquella época. Es una curiosidad cuando cuando es começaban a hacer, a ser coneguts Tenien que fer dos temes, exactament el tema de sexo xungo i me pica un huevo, en el programa que vàrem comentar i aquí. Sí, eh, la... la caja de ritmos. La caja de ritmos de Radio Televisión Española, un programa que feia en Carlos Tena. I aquests dos temes que tenien preparats eh, i programats per, per fer es va abortar el programa justament perquè el dia abans, com us vam comentar aquí en un, en un anterior sí, programa anterior. xerrant de les vulpes va, va ser quan es va, va sorgir aquell aquell grandíssim escàndol per sortir a Ràdio Televisió Espanyola un, un, un tema de, el tema de me gusta ser una zorra d'aquesta banda sí, no? de les golpes sí, sí, sí, que va bé, va, això va arribar a les grandes a les grande, a grandes alçades directives de Ràdio Televisió Espanyola, censurant i destituint... Sí, el director va entrar de fora sí, sí. El va dimitir, però... Doncs director... sí. pues mira, casualment aquests dos temes que tenien programats a siniestro total no es van fer justament per això, perquè el dia... De... Era justament el dia de després eh... de l'escàndol de, de, de les Vulpes i ja mm. no, no el van fer, cosa que eh, aquests dos temes eh, els varen guardar i els varen eh, enregistrar en un single eh, en un, en, un, en un single que, que es va gravar posteriorment eh, i bé eh, temps d'aquells de les movides madrilenyes eh, en el que després d'editar aquest disc el, el, com era el, el Miguel Ríos, ah, sí, sí, el gran sí, sí. farfolles del Miguel Ríos fent honor a la, a la seva persona eh, el, el capullo aquest integral va dir, quina, quina frase va dir, va dir després de sentir aquest disc després de, de l'edició d'aquest disc va dir, a donde ha llegado el rock espanyol quan se canten cosas como me pica un huevo. Escandalitzat. Bueno, defineix molt la, la línia d'aquest sí, personatge. Vi de, vi de defensar el seu trono. Sí, aquest com, tros de personatge en sí. l'escena espanyola. Bé, i dir de sinistre o total, que hem mantingut bastants canvis de formació, sobretot a, les primera, a la primera etapa, fins al... Fins al 88, eh, a dir que Julián Fernández, que és com si digués mentre cometes, el líder no? de, la, de la banda, eh, va passar a ser del bateria a ser guitarra cantant i coros, no? Sí, i bé, que m'ha fet recordar de dir cantant de la cançó que ho sentit, sí. i del quan s'ha com aquí, en Herman Copini, sí, de, que sí, li diuen, sí. veja, va morir, no ha molt que llavors aquest, aquest artista va fundar els golpes bajos i, I bé, un parell de bandes aquestes sí. així de l'època i do, ara se va morir yeah. no fa molt bé, ara canviant un pot d'estil de, posarem un pot de quenya que ja era ben ara quenya inclús més farta que, <ríe> que Dicharge eh, posarem un grupó en el manet Bé, jo sempre m'ho surt Backstreet, Backstreet Boys perquè tenen un nom. Tenen un puto nom, nom perquè collons es fotran aquest nom. Després no el recorda ningú, aquest nom. Sí. Són I... tan raros que ca I se diven Bastabears Incorporated. Bastabears. Sí. Incorporated. Bastabears Incorporated. <laughs> un grup uh, de hardcore extrem, eh, uh, que se van a fundar l'any 2000, que encara uh, toquen, per exemple, Anguiny, en, ja, en 2014 han ja tret un nou disco que pot ja s'entit en sona bastant bé. I bé, se gent ja gent sòcia posarem per a eh, la mestreta d'un discoseu anomenat Kamikaze Missions. La gent sòcia diu Priest in Boys Cardinal indenial". Aquest disco va entrar en 2004 a través del segell Trash Art Records. Ah, Bé, i, uh... i, I una cosa a dir, alguna cosa que ens va sorprendre molt cercant informació d'aquesta banda, que, que... Bueno, jo vaig riure bastant, sí, la... Ja, la veritat, que, ja... que el, el, el seu baixista diu que la música que fan i tal està totalment influenciada pel Michael Neiman i Ian Tiersen el, el compositor de piano sí. i, de, i de certes músiques Bé, no... podríem catalogar de relaxants i Bé, no han tot. sentit totes les discografies però <laughs> especialment els discos que a mi cas de missions I... tot estany sí, però... ja de moment apunten, les maneres apunten perquè sí. tindre aquest criteri sobre la música que fan és una flipada sí, sí. la cosa apunta maneres There, I get a new uh, Backstabbers Incorporated. tu d'ell, de el backstabbers incorporated, tu no, no, no, no en duen de son veia candela, tu ara eh, volíem bé fer arribar una, un poig les darreres converses així, que hem tingut entre nosaltres eh, arran de, de certes protestes com per exemple aquesta de, de Gamonal també s'ha hagut allà a la ciutat d'Hamburg, pels uh, flora eh? Sí, especialment el centre... sí, en, relacionades al centre social Roteflora mm. i llavors volíem bé, fer, volíem fer públic eh, aquestes reflexions i, les qual, i conclusions a les quals hem sí, arribat. Sí, bueno, era una mica com sempre ens posem a a xerrar arreglant el món sí, a, a, a, a <ríe> o, o espanyar-lo del tot i a ja més d'una puta vegada ja i, i reiniciar-lo a zero <ríe> Bé, eren, són petites reflexions sobre la repercussió i el resultat que tenen certes lluites mm. en les que avui dia es denomina es denominen i estan tan mal vistes com són les, les lluites d'acció directa sí, sí. I, i, i, i de lluites contundents, no? amb les coses bastant clares, a dir, escolta, que ens obligueu les coses per la força, doncs eh, nosaltres, no, no. nosaltres eh, emplearem també la força. Sí. Eh, no és que pensem des d'aquí que sigui un dels únics mitjans ni una de les solucions, però realment fent petites reflexions, en petites lluites que hi ha a diferents llocs, eh, com les que comentava en Braulio, tant com les d'Hamburgo, com les de Gamonal, com bé heu sapigut dels aconteixements que darrerament sí. han, passa, han passat allà, doncs han tingut certa repercussió, que certa insistència i radiquil, rad, radicalització, ho podríem dir així, mm -hmm. de plantar cara a, a les lluites, Vull dir, també s'aconsegueixen sí, coses sí. i s'aconsegueixen per això, perquè avui dia, tal com està el tema de la llibertat d'expressió, que, que hem tornat a 50 anys enrere, pitjor que el franquisme, eh, vull dir, no et pots estar a les places, no pots eh, la repressió brutal de la policia... Vull dir, tot això eh, té, té, molt que, té molt que dir, molt que reflexionar, no? Sobretot aquest tipus de, de, de respostes i de lluites radicalitzades. Sí, eh, això, l'exemple és, clar, aquest d'aquesta barriada, barriada de, de Burgos, aquesta barriada anomenada Gamonal, que és una barriada amb, amb molta tradició de lluita, mm -hmm. que ja a final de franquisme ja es veïnat se van organitzar, i van, van lluitar per aconseguir una sèrie de serveis mm -hmm. per, per la barriada i una sèrie de millores i que, per exemple, no fa no, tant, en el 2005 mm -hmm. ja van aturar eh, la construcció d'un pàrquing mm -hmm. i ja van aturar... Eh, Venen del, del 86, no? Va ser, em sembla, la primera, les, les primeres mobilitzacions les primeres mobilitzacions eh, veïnals i vull dir que és, és això, no? Que, que, que tenen ja molta tradició Tenen molta tradició Sí, i això Per exemple, el 2005 ja, ja van Aturar aquest pàrquing mm -hmm. I empleant secció directa Així de clar, sí, gent, sí. que no pensa, gent que no ho pensa Gent que està En aquesta barriada, estan molt cohesionats mm -hmm. És una barriada Allà on hi bastant unidats La gent eh, està molt unida i veell, no ho pensen, no ho pensen i mira. Han plantat cara i això uh, ha tingut els seus fruits. L'Ajuntament no? d' Llà sí, intenta un any darrere altre sí. dur a terme una sèrie de projectes urbanístics són en potes paraules treure sa gent d'allà per pues, sí. especular i sa gent d'allà diu... s'ha no, no, llevat, llevat això no, no. Oba, no? I, i la gent que, que planta la ca, que planta cara així eh, on a més a més els, els eh, diguem mitjans de desinformació per dir-los dir així eh, mai han fet costat eh, vull dir que sí. això és una altra de les, de, de les grans eh, sí. eh, reflexions que fem i a més sí. a més amb ningun tipus de recolzament mediàtic, justament al contrari criminalitzant les lluites veïnals eh, eh, i, i sempre posant-se al costat d'aquestes artimanyes eh, municipals i, i dels estaments que sempre pues, especulen i, i manipulen i manipulen tots tot, tot aquests temes no? Sí, en el cas de, de Gamoneu no han no, no, no, no sabut res fins que hi va barrenou o sigui, els mitjans sempre s'hi venien... I quan té això, que, que una lluita pacífica, que deien cívica... I els mitjans au, no van mostrar aquestes lluites fins que hi va a renou. De bon perquè s'ho passen pel cul, envien els antidisturbis a a quatre veïns i al final no els hi donen la puta gana de, de, de, de que els acallin eh, amb, amb repressió, tal com està avui dia el tema, no? amb, el, amb les forces repressives. Sí, i, i bé, és, és un altre exemple és el d'en Burge, de la Burg, lluita aquesta que, que hi ha hagut allà uh -huh. perquè no desallotgin el centre social aquest de Roteflora un... també hi una sèrie de lluites allà, que hi ha allà eh, sobre aquests processos de capitalisme d'avui en dia que, que mm. en, en segons quins àmbits i més etenàmics el, els anomenen de gentrificació que en potser paraules és expulsar mm. la gent de les barrigades populars per llevar a tirar els barri, barris, antics per, sí. per reformar-los i especular, no? amb, amb, amb el sol i amb, amb lo que seria també de... amb, el, amb, amb els centres històrics sobretot, sí. no? I de Waldenburg, Xetxina, no, no m'ha ni enterat per pràcticament eh, no de res. No els ha intent. una censura per, i quan allà i, uh... L'Ajuntament d'embull va imposar fins i tot segons quines barriades, un tot de queda. Un toc de quedes, sí, ah, sí, sí, unes sí, protestes sí. massives contundents sí, sí, sí, i, i aquí no són res. Però sí, sí, sí. ja, no que tot. passa que evidentment que els mitjans d'informació o de desinformació no en fan ressò, justament per això perquè aquestes lluites a part de tenir ser eh, resultats són lluites que eh, que, que estan molt ben organitzades, que, que home, el Rote Flora ja dur molts, sí. molts, no molts 89. anys del, del 89, amb una trajectòria jo, jo hi vaig estar justament al 90, no sé si va ser el 91, 92, i bueno, en una trobada europea sobre centres socials i, i ocupacions d'arreu d'Europa, gent des de Polònia a Suècia, bueno, hi havia gent de, de, de per tot mm. I realment doncs, aquesta trajectòria també es nota, no? aquesta ah. experiència, aquest, aquesta manera de fer coses clares, aquesta, ma, aquesta manera de mobilitzar-se, aquesta, aquesta manera de plantar cara, com han fet. No? També la capacitat de, de, de convocatòria i de mobilització té molt a veure no? mm -hmm. amb el transfons de tot això. Quan, quan van sortir al carrer, bueno, eh, si voleu veure imatges, busqueu flora mobilitzacions o riots eh uh, disturbis um, immobilitzacions i manifestacions i demostracions de, sobre en recolzament i solidaritat amb la Flora d'Hamburg, i, i en surten un parell de vídeos i bueno, sí, sí. al·lucines la, la gent que hi ha i molt ben organitzada. Òbviament, com deien en Braulio, doncs, en, els mitjans de desinformació no els interessa amb absolut veure que hi ha gent llui, que lluita i la reflexió de, de, de tota aquesta conversa, com deia en Braulio inicialment, que és la de que, hòstia, plantant encara organitzant-se i mobilitzant-se, les coses tenen resultats. Sí, sí, sí, sí. Tenen resultats i les coses es paren. Sí. Uh, bé, ara tornant jo diguem, a la realitat de l'estat espanyol... Mm. Uh, que és més trista, encara. Sí. Uh, no, no podem obviar uh, aquesta brutal incursió dels Mossos d'Esquadra la setmana passada, en el centre social de Canvies, de Canvies a, a Barcelona, a la barriada de Sants, gent uh -huh. s'excusa de voler detenir a sis joves acusats de de pelear uns a uns nazis que havien anat allà 12 el 12 d'octubre que, que allà, van mobilitzar, allà, sí, que sí. Van... i davall 250 mosos a la sentilla ja, per tu, sí. que tuunya ràdio i van entrar cent a dins més a tot el dispositiu de, de, de prendre el barri. Oh, evidentment, i això a més a més com moltes declaracions de de molts membres involucrats dintre de tota la lluita social en el barri eh, explicaven, no?, que vull dir què ve això, aquestes excuses i aquestes artimanyes policials del senyor o i si és que es pot dissenyar el tros de merda que és l'espadaler aquest sí. el bon sí. no, responsable a més a més que encara no dimitit sobre la mort eh, sí, sí, sí. tan descarada l'assassinat d'en Benítez a, a, a, al barri del Raval sí. i, i de, oh, teta com aquesta és la, és la que organitza i orquesta aquestes artimanyes no? quan ja no ve han fet una grandíssima investigació i ara quan no ve res aqüento, entren en un, a les 6 i mitja del matí. entren en un centre social superbleàtic, super referent i a més a més super paccífic, amb, un, amb una lluita social, en el barri... Sí, ja històric, eh? Ja diguem. molt històrica, i de, pues ara ja, mira, entren perquè van veure que en les bregues aquestes on van apallissar a uns nazis, a uns putos nazis, perquè a més a més ja ha declarat i, i més que demostrat eh, que venen d'arreu d'Espanya a celebrar ja com a tradició a vegades el 12 d'octubre a Barcelona per, recolzar, Però, ja. per, per provocar i recolzar els quatre matats que hi ha aquí, encara les veges franquistes que queden que, que, que queden allà a Barcelona i de pues, pues, pues això, no? Que, que, que... no, ara van veure a cinc que que ainaven en el centre social, dir, aquestes artimànies, aquests muntatges policials per a callar les respostes que a més a més realment com, com he dit el tema veïnal no? que s'han corret tant el tema veïnal i social en el barri i fan tanta, sí, sí. tenen tanta pinya i tanta força. No? béé eh, el tempsns acaba el temps se'ns acaba i seguirem amb un tema contundent i ja i que, ja que seguiem... Uh, seguíem amb aquest discurs sí. tant de denúncia, ens estaríem dues hores aquí. Sí, més Desc contundent de lletres que no de música però bé, sí. no, eh, lletra... però bé, una altra, band una altra bandilla de, de per aquí que pensem que també forma part de la realitat de l'escena a, a la sí. península. Sí, sí. <fixi> que heu de sentir els piperrac, preves, preves vol dir piperrac, en, en, en, en, en una banda eh, de la Ribera, de la Rioja, de Navarra, una banda que es va formar el 1990 i va tindre una etapa fins al 98, després es van rejuntar el 2007 i diríem que ara mateix no sabem massa coses d'ells que estan no, ja in inactius que, sí, sí, estan inactius total van ja... reparèixer van fer un petit concert però eh. no, eh, eh, eh. no estan inactius i poseu doncs, sentit el tema democràcia així amb K i Z a, a la basca <ríe> <Sí>. <ríe> extret del disc Arde Rivera enregistrat el 1994 pel segell de Discos Suïcides, la productora independent de, dels 80, Vizcaya, bé, una banda que en general tenen un perfil puncarrilla així de punc ben fet i tal, i bé, una mica del punc aquest de cacaculo pedo pis que jo, no? Bé, també molt coneguts pel... Quin tema és? Qualquer dia. Ah, qualquer dia. Que va fer famosos. Sí, que és un tema així, podríem dir rotllo, un himne, no? Un himne pels puncarrilles de cacaculo pedo pis, què dic jo? Bé. Uh... Ara seguirem amb una, amb una altra banda de per aquí, per la península. Sí. A veure si calcú de Valtros la coneix. Ah, Unió, chicos de la calle! Entre las calles de Vallecas y San Blas, mis amigos son los chóferes más potentes del bar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la, la calle, calle, chicos de la calle, calle. chicos de la calle. No me nos persiguen, no nos pueden tocar. Ese perro nueve uno que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle enseña Chicos de la, la calle, calle de la chicos calle, calle. de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Yo cambio mis modales por cortos de papá, yo cambio de mi lado, no te quiero matar. Chicos de la calle, la calle me enseñó chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. de la calle chicos de la calle chicos de la calle chicos de la calle basta basta Chiitos de la calle chicos de la calle chicos de la calle Chiin de la calle chicos de la calle chicos de la calle! Chicos de la calle, toreros after olé, una banda de Madrid dels anys 80, que pels anys 80 van treure aquest únic eh, EPE sense títol eh, enregistrat en el 1983. Un, un, un tema bastant, un dels seus temes bastant més coneguts. Sí, tot un himne aquest de xicots de la calle, eh? Sí. Els van treure potser a casa, el sí, tema no, però és contundent. brutal, eh? Sí, sí, la lletra està bé, la lletra està molt bé. I de pues, eh, Manuel Malou, que és un dels fundadors, el que era membre del, del duo Los Golfos, com a curiositat, que era un duo abans, abans de formar els Toreros Afterolé, es deien Los Golfos, imagina't. <ríe> Los Golfos. Que, di, que, que teori, teòricament diuen les lletres enteses amb movides madrilenyes i coses d'aquestes que va ser el que va inventar el què passa contigo, tío. <ríe> títol d'una cançó d'aquest uh, duo, Los Golfos. <ríe> Bé, ara seguirem amb una altra banda sense anar-nos en massa lluny. Ens quedarem mm, aquí a Silla. Sí. Aquí però pot. Aquí apropet, a veure si us sona aquesta banda. Sí, qui, qui ho hi ha dit quan, quan se cantava això, això que volien namonar a dins la presó hem, hem de dir que no sé si cal que abans de dit a veure si us sona aquesta banda més aviat, a veure si us sonava la veu descantant sí. el nostre company de, de parrilla de 1984 en eh, Fede eh. no sé si l'heu reconegut per la veu no, i teu És... te no veu ben inconfundible sí, sí, sí. <laughs> Bé, uh, això, el que vau de sentir es dissís amb aquest gran tema és de Mallarca podrida. Un tema representatiu de lo i lo que mallarca, Una illa podrida de corrupció i de menjarrufes diverses. Bé, uh, aquest discó, allà on va sortir aquesta cançó, uh, se nomenava, bé, un gran títol també, se nomenava Fent d'espunc una amenaça per a la salut pública. Hmm. Discos que van entreure en el 2003 a través del Sagell a a hacia Carrera Records, eh, <tots> que a, era el un d'un triopòl, no? D'un triopòl, no. Sí, <región> sí vaya, vaya nom <sẽ g lifecycle> per al <el> Sagell, sí. <Link> sí. I Ras de dicha xejet i ara no, surten cançons en català... Castellà... En lloc, en castellà... Suec... Finc, sí, fins i tot suec... Finc, inclús i... fan, es fan un poc els suecs i tot, sí. me'n caig, on diu... Bueno. Hi ha un mascladís allà de, de tractors Afganistan i se tellen en el conservatori no, no, un gran discó aquest de sí, sí. no, no. fet descomptat A part mas... de que molt contundent, eh? Musicalment, sí. hòstia, fa un nivellazo eh? sí, sí, sí. A nosaltres, la veritat, ens agrada bastant Bé, i per concluir aquest programa com sempre... Nos pilla el toro. <ríe> sempre, sempre estaríem faríem programes de 2 hores, però després després els programes de 2 hores es fan més feixucs. Llavors, eh, la veritat és que a una hora quan ja passes gust, eh, se't fa curtet, se't fa curtet. Sempre ens, queda, ens queden moltes paraules i, i, moltes, i molts temes eh, per proposar en el sac. Bé, doncs, per concluir, aquest programa de sintonies fora corda eh, sentirem els Urgente, una, una banda procedent d'Alacant de, de Torrellano, exactament, eh, formada el 1979. Sentirem la cançó de Radio Alicante Muerta, mm. eh, extret del disc, un tema que van fer... Perquè és recopilatori. Eh, eh, expressament eh. en el recopilatori del punk que punk amb interrogació... El uh, tema que van fer aposta per, per, uh, per aquest recopilatori enregistrat el 1983, en, uh, en el què surten bé uh, ba ba vàries bandes de de, de l'època. Els eh, el Urgente, eh, estava considerat com el grup de Punk de la província d'Alacant, de un dels pioners no? de l'escena. De sí, de sí, del no, no, no, País Valencià. Del País Valencià, sí. Bueno, en, els, en els llibres de, de història del Punk, així ho <laughs> diu. Eh, el 1983 van publicar el seu primer P, que s'anomenava simplement Pung al que el mateix any participaran en el recopilatori, en el, en aquest recopilatori de Pumke Pum, -que -pum eh, amb, amb aquest superhit de Radio Alicante Muerta i Dispuestos a matar l'altre tema. Al cap de poc temps eh, se separarien. Bé, sense dilatar-nos més, aquí teniu els Urgente. Ah, ja.